ana muslimu wa aqulha alhamdulillah wa salatu wa salamu, <tikin> ala الله, wa fursa hii adhimu kabisa wa katika mada yetu mada ikiwa ni ipi dini ya mitume Kwa wale wanaofuatia tujadili sehemu ya kwanza kujadili sehemu ya pili kujadili na sehemu ya tatu na leo insha Allah tutakwenda kujadili sehemu ya nne na leo katika mazungumzo yetu tutakwenda kumjadili mtu mkubwa kabisa katika mitume wa Mwenyezi Mungu na miongoni mwa mitume wakubwa. Kwa jina akijulikana Ibrahimu. Ibrahimu tamuita baba wa imani. Ibrahimu tamuita baba wa mitume. Huyu ni mtu mkubwa anakubalika katika dini zote. Tutakwenda kumjadili alikuwa katika dini gani? Alikuwa katika mwongozo gani? Kwa sababu ukiangalia Wayahudi wanadai wanamkubali. Ukiangalia Wakristo wanadai wanamkubali na sisi wa islam tunamkubali bila madai tunamfuata na tunamjua na leo katika mazungumzo ndio tutajua nani anamfuata Ibrahimu nani ameshika mwongozo aliacha Ibrahimu lakini haya madai yao Mwenyezi Mungu aliyazungumza katika sura ya tatu aya tano. Mungu anasema enyi watu mliopewa kitabu mbona mnabishana juu ya Ibrahimu na hali Taurati na Injili havikuteremshwa ila baada yake. Basi je? Amfahamu? Ukiangalia tanbihi ya aya nasema hivi, mayahudi na Manasara kila moja katika hao, anajinasibisha na Nabii Ibrahimu kuwa ni mtume wake. Na hali ya kuwa mayahudi kitabu chao ni Taurati na Taurati si si ya Nabii Ibrahimu bali ni ya Nabii Musa. Na Manasara kitabu chao ni Injili na injili sio ya nabii Ibrahim bali ni ya nabii Isa hii tu ni mazungumzo yao Mwenyezi Mungu amearekodi akatuwekea ndani ya Qur'ani wote wanajinasibisha na Ibrahim wote wanasema Ibrahim alikuwa ni wao lakini kwa ushahidi wa maandiko je hao ndio wanamfuata Ibrahimu. na tutakwenda kuanza na ushahidi wa kwanza katika Qur'ani sura ya pili aya thelathini. Inasema hivi Bismillahir Rahmanir kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa rehma mwenye kurehemu 130 sura ya pili sema nani nani atajitenga na mila ya Ibrahim akaichukia dini hii ya Kiislam. isipokuwa anayetia nafsi yake katika upumbavu na kwa yakini sisi tulimchagua Ibrahim katika dunia na kwa hakika yeye katika akhirah atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa nini maana ya maneno haya hapa tukianza Mwanza Mungu wala, ana, anauliza swali nani atajitenga na mila ya Ibrahimu akaechukia dini hii ya Kiislamu. Bimana mtu yote ambaye kwamba amekataa mwongozo wa Ibrahimu Uislamu amemchukia Ibrahimu. Eh? Mtu yote ambaye kwamba amekataa mila ya Ibrahimu akaichukia dini hii ya Kiislamu. Bimana kalcha ya Ibrahimu, desturi ya Ibrahimu, muongozo wa Ibrahimu ni Uislamu ushahidi wa kwanza huwa ushahidi wa pili pale Ibrahim alipokuwa natoa wasia ya mwisho kwa watoto wake e, na napozungumza na, na kuhusu watoto wake nazungumzia Ismaili na Ishaka e, na kuna kuna uzushi na maneno ya uongo kuwa eti Ismaili ndio alianzisha Uislam na Ishaka ndio alianzisha Ukristo hii ni maneno ya uzushi tu Alikuwa Ibrahimu alipokuwa anatoa wasia kwa watoto wake, wasia ya mwisho. Mungu pia maneno haya aliyarekodi na Mwenyezi Mungu akatukieni ya Qur'ani katika 132, Mungu anasema na Ibrahimu akawausia haya wanawe. Na Yakubu pia akawausia wanawe. Enyi wanangu, hakika Mwenyezi Mungu amekuchaguliaeni dini hii, basi msife ila nanyi kuwa wanyenyekevu. Hii ni maneno na wasia wa Ibrahimu Wasia ya mwisho akiwahusia watoto wake wawe wanyenyekevu maana wawe waislamu. Huu ni ushahidi tu kuwa Ibrahimu alikuwa muislamu bila mashaka. Basi ndugu zetu wanaweza kusema labda ni Qurani. Tuangalie pia na Biblia ya upande wa pili. Tutasafiri katika kitabu cha Mwanzo na saba mbili kitabu cha Mwanzo, eh Biblia ya kanoni, Mhm ya dehebu ya wakatholiki hii. Nasema hivi mstari wa 2 mbili 2 nasema nami nitafanya agano nawe na kuwazidisha wazao wako. Hapo Abrahamu akaswali akasujudu. Hii ni Biblia. Hii ni Biblia inasema Ibrahimu alikuwa akiswali na akisujudu. Bimana hata Biblia inakubali Ibrahimu alikuwa Muislam. Haya ni mabaki-baki ya ushahidi tu. Lakini Mwenyezi Mungu hakuachia hapo katika ushahidi wake katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala alimsafisha mtume wake kabisa katika Qur'ani sura ya tatu, aya ya sitina, saba. Mungu alisema Ibrahim hakuwa Yahudi wala Mkristo lakini alikuwa muongovu mti Muislamu wala hakuwa katika washirikina Bimana, Ibrahim Ibrahimu alikuwa sio Mwayahudi kwa sababu Yahudi umeanza baada ya Taurati kufurugwa na Taurati iliteremsha baada ya Ibrahimu na Ukristo e, Ukristo ulianza baada ya injili kufurugwa na mtume Isa ama Yesu kupaishwa. kwa pia injili iteremka baada ya Ibrahimu Mungu hapa anasema Ibrahimu alikuwa sio Mwayahudi wala sio Mkristo lakini alikuwa muongovu mti Muislamu Alikuwa Muislamu wala hakuwa katika washirikina. Tutosheke na hiyo shahidi. Nini maana ya mila? Nini maana ya desturi? Tukiangalia katika Qur'ani desturi za Ibrahimu mpaka leo Mwenyezi Mungu ametuachia katika ardhi na mila yake. Ukiangalia Ibrahimu aliishi katika mji mtukufu wa maka. makao makuu ya Uislamu. Mwenyezi Mungu akazibakisha ishara na dalili kuwa Ibrahimu alikuwa Muislamu. Yaani desturi zake mpaka leo zinatumika pale katika mji wa maka. ambayo kwa Mwenyezi Mungu aliyefanya kama ishara. Na hii siyo maneno yangu. Kwa ushahidi wa Qur'ani sura ya tatu eh, kwanzia kuanzia aya ya sita. Mungu anasema na kwa yakini nyumba ya kwanza iliyowekwa iliyowekwa kwa ajili ya watu kufanya ibada ni ile iliyoko maka. yenye baraka na uongovu kwa ajili ya walimungu wote. Humo mna ishara zilizowaziwazi na kuonyesha utukufu wake na ukongwe wake miongoni mwa hizo ni mahala alipokuwa akisimama Ibrahimu sehemu alipokuwa anasimama Ibrahimu kuswali katika mji mtukufu wa maka, eh, kat, eh, pale katika nyumba ya Mwenyezi Mungu nyumba ya kale baka, hapo sehemu aliyokuwa anasimama Mwenyezi Mungu ameyahifadhi kama ishara eh, makamu Ibrahimu ndio unataka kujua kuwa Uislamu E, ni mila ya Ibrahim na ukikataa uislamu umemkataa Ibrahimu na ndio ibada ambayo kwamba aliacha Ibrahimu ibada ya Hija na hata katika Biblia iko lakini ndugu zetu hawataki kufuata kabisa nikimalizia na ushahidi wa mwisho katika Zaburi thema nane, tano inasema heri watu wanaopata nguvu zao kwako wanaotamani kuenda kuhiji mlima Mlimani kwako wakapita katika bonde kavu la ulifanya kuwa mahala patakatifu. Hii ni Zaburi thema, nne mstari wa tano mpaka sita kuwa baka nyumba tukufu na ibada ya hija inakubalika. Kwa leo tutaishia tuta hapa na ushahidi wa maneno tumepata kuwa Ibrahimu alikuwa Muislamu. kwenda ukafanyia utafiti maneno hayo niite Yahya. Paka hapa nasemwa Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa بين الله سنكم محبه وتضرعي مسلم ولغير ربي خالقي لم اركعي وبقولها ما دل قومي باصقعي سماءنا والأرض تذكر أحمدًا والشافعي